Lúkas Arkviðspjall, 16. kabli Enn sagði Jésús fyrir lærisveina sína. Maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var honum sagt að ráðsmæðurinn sóaði eigum hans. Ríkimaðurinn létt kalla ráðsmanninn fyrir sig og sagði við hann Hvað er þetta er ég heyri um þig? Gerðu grein fyrir störfin þínum fyrir að þú getur ekki verið ráðsmæður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig. Hvað á ég að gera fyrst húsbóndi minn sviftir mig ráðsmennskunni? Ekki orka ég að grafa og skömmþyki mér að betla. Nú sé ég hvað ég geri til þess að menn taki við mér í húsin þegar ég verð sviftur ráðsmennskunni. Hann kallaði nú á skuldunauta húsbóndasíns hvern og einn. Við þann fyrsta sagði hann Hve mikið skuldar þú húsbúnda mínum? Hann svaraði Hundrað kvartil viðsmjörs. Hann mælti þá viðan. Tak skuldabréf þitt, set þig neyður og skrifa sem skjótast 50. Síðan sagði hann við annan En hvað skuldar þú? Hann svaraði Hundrað tunnur kveitis og hann sagði honum Takk þú skuldabréf þitt og skrifa 80 og húsbóndin hrósaði svikula ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega, því að börn þessa heims eru kætni í skiptum við sína kynnslóð en börn ljósins. Og ég segi ykkur, notið hinn rangláta mammún til þessa eignast vini sem taki við ykkur í eilívar tjaldbúðir þegar hann er uppurinn. Sá sem er trúr í því smæsta er einnig trúr í miklu og sá sem er ótrúr í því smæsta er og ótrúr í miklu. Ef ekki er hægt að treysta yður fyrir hverfulum auðæfum, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef ekki er hægt að treysta yður fyrir eigum annara, hvernig getur Guð þá treysti yður fyrir því sem hann ætlar yður að eiga sjálf? Engin þjón getur þjónað tveimur herrum annað hvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn þér getið ekki þjónað guði og mammon En farisegjarnir sem voru menn fjögjarnir heyrðu þetta og gerðu gis að Jésu En hann sagði við þá Þér eru þeir sem réttlætti sjálfveiður í augum manna en Guð þekkir hjörtuðiðar. Því það sem hátt er að dómi manna er viðurstigð í augum Guðs. Lögmálið og spáminirnir ná fram til Jóhannesar. Þaðan í frá er flutt fagnaðar erindi Guðs ríkis og hver maður vill riðjast þar inn. En það er auðveldara að heimin og jörð líði undir lok en eitt stavkrókur lögmálsins falli úr gildi. Hver sem skilur við konu sína og gengur að eiga aðra drýir hór, og hver sem gengur að eiga konu sem skilin er við mann drýir hór. Jésús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur er klættist purpura og dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðinn kaunum, lág fyrir dyrum hans og hétt sá Lazarus. Þeginn veldi hann segja sig á því er fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í fam Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, Hófann upp augu sín og sá Abraham í fjaska og Lazarus við brjóst hans. Þá kallaði hann. Fadir Abraham miskunna þú mér og send Lazarus að hann dývi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungumína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði. Minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og lasaru spörl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvælst. Auk alls þessa er mikið djúb staðfest milli vor og yðar. Svo að þeir er hérðan vildu fara yfir til yðar, getið það ekki, og eigi verður heldur komist taðan yfir til vor. En hann sagði, Þá byggja þig, faðir, að þú sendir hann í hús föðumíns, en ég á fimm bræður til þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvalarstað. En Abraham segir, Þeir hafa Móse og spámenina, hlýði þeir þeim. Hinn svaraði, Nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hennum döðu, myndu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann, Ef þeir ekki Mósi og spámununum, láta þeir ekki heldur sannfærast þótt einhver rísi upp frá döfum.